Zer komentazioko aldean badakazu edo Perez Ba, hola es primera. <totipa> <Va>. Eh, <tipa> bueno, este iruiboli bat, dentro la au Onire kendu bukolikotik eta kendu puxa ba, baina bueno, eh? Eta auriolako padura. Da nada go edertuz, ezare batera ko dute subida para la naparí, que menos su subido tora aquí dute por ahí engo a baños que os he de pulir agua baño a ver si sale en ¿Eh? sí, sí, sí. Vale. Eh, va listo, orduan, bueno E, nahi nai baldin baduzute edo baldin euskasua argazki izarrak edo ba ekarri gordegiara eta ta eskertuko ditu. Eta gero ba mapan saltzatu na baldin baduzute ere, ba dago gordegian dago. <coughs> <görduga> <görduga> Aipatza bolgunea daukagula gordegia puntzeroeus. Eta bertan daukagula artxibua eskikita, tali gara laguna daugotasunan argazkita bideogu egotzen. Eta baitere, e, gorde laguna egin ez, de larkiretza bat e, doakoa, duen e, datuak xapuz, e, bidali halko ditu zuela, irudiago, bitartez, eta jaso halko ditu gure ba, berri, ez da, gaur ez bezalako deian diaketa. Hori alde batetika eta bueno, gero eh, kanpoan jarriko dugu paper bat baita ere nahi bat zute zuen e-maila edo dena delakoa horri eh, batean apuntatzeko gure berri ere okitzeko pesteri gabe eta bueno, eskerrak emateak ikeri eta joan berri eh, gorkoa eta espero dugula honelako beste hitzaldi batzuketan eta antolatzea aurrera saietuko gara baita ere espazio erosoago batetan santolatzen guztiok ehiritagoteko baitaren eta eta besterik horrek energia